San Ignacio de Mojozen, Amazonia Bolivianan, eh, dagoen herri batean, zentro bat eh, zera deficiente psikofisiko eh, direnak eh, jasotzeko eta, posesitzeko pues, eta, bueno, pues, ese bizitza bat izateko ez baldin badute, zeren batzuk abandonatuta daude, eta, bueno, pues, horretan gaude pues, gaizki baldin badaude aurrak normalean, hauek non, non daude be, orain esaten ari dira etxetik atiatzen ari direla e, zeren orain arte, pues, hori gordeta zeuden e, kalea esagutu gaude be, mm -hmm. e, lotxatu eta gurasoak etxean utzita eta eta pues, e, horre animaliekin batera pues, jan eta guzti. Mm -hmm. Eta pixkanaka, pixkanaka pues, badoaz e, lam nori egiten eta horrezko pues, eroziatzen. Eta ja martxan dago, oseak ezuzenean nara joango da dirua oso osoa, oso.